Te ki vagy? Te ki vagy? Kérdezi, mintha csak cukkolni akarna, hogy lassan már én magam sem tudom. Kikötözött karral fekszik egy rácsos ágyban. A fiad vagyok, felelem. Ami ki? Nem, a Gyuri. Értetlenül néz. A többi idős ember a szomszédos ágyakon ügyet sem vett ránk, csak a sarokban fekvő fogatlan öreg könyököl fel érdeklődve. Én vagyok a Gyuri, motyogja maga elé csodálkozva, magára mutat és kedvesen mosolyog. Amikor az anyjuk halála után az apjukon elhatalmasodtak az Alzheimer-kor tünetei, Miki és Gerda nem tudták vállalni a gondozását. A kisebbik fiú Kaliforniában élt. Gyuri börtönben ült. És a lány sem akarta feláldozni a családját és a munkáját az apjukért. Megbeszélték, hogy beadják egy otthonba. Ugyan az apám egyszer sem látogatott meg, még a börtönben voltam, előtte se láttuk egymást évekig. De most, hogy a szabadulásom után eldöntöttem, végre rácba szedem az életem, kíváncsi voltam, mi maradt belőle. Nem sok. Miért van lekötöző a keze? Kérdezem a belépő fiatal szőke ápolónőt. Mert különben összekeni magát és az ágyát fekáliával. Milyen fekáliával? Folyton a pelenkájában kotorászik, aztán szétkeni, amit talál. Ha fekália van a pelenkájában, miért nem cserélik ki? Nyilván zavarja. Maga szeretne szarban feküdni, nem? Láthatja, milyen sok a beteg, nem érünk rá fél óránként mosdatni és takarítani feleli az ápolónő sértődötten, és szikrát vetnek ibolyakig szemei. Gerda mesélte, hogy Miki rendszeresen küld pénzt, hogy legalább ezzel sikerül jönöztökélni az ápolók együttérzését. Vannak persze elhivatottak, alik hanem szentek és földre szállt angyalok, akik hála pénz nélkül is lelki lelkiismeretesen ellátják a demes időseket. A többség azonban belefásult a rosszul fizetett szomorú munkába, ahol még az az öröm sem vigasztalja őket, hogy a beteg meggyógyul. Szarban vagyunk mi, öregem? Kérdezem az apámat. Nem válaszol. Nézem a pergamen színű bőrét, a koponyájára simuló ritkás haját és a lesoványodott csontos arcát, amin, mintha csak piszok lenne, kétnapos borosta szürkélik. Ez lett a híú akarnok apánkból. Mindenki megérdemli a sorsát, de ezt azért nem kívántam neki. Mire gondolhat? Tűnődöm. Mi járhat a fejében annak, akinek eltűnik a memóriája? Vajon emlékezett kieséskor az érzékszervek felidéznek még képeket, jeleneteket? Vagy csak ízeket, szagokat, érzéseket? Esetleg az sem? Azért is foglalkoztat ez, mert miután a rapszállítóban leütöttek, jó ideig én is nehezebben koncentráltam. Kerestem a szavakat. Alig tudtam visszaidézni, ami korábban történt. Akkoriban mondta az orvos, hogy az köd ellen memória gyakorlatokat kellene végeznem. Tudatosan visszaidézni régi emlékeket, meditálni, verseket tanulni. Azt találtam ki, hogy agytornaként megpróbálom összerakni a múltamat. Külső szemlélőként, érzelemmentesen, amilyenek Márkus fotói voltak. És közben felidéző azt is, ahogy én éltem át akkoriban a történéseket. Amire pedig nem emlékszem, vagy nem voltam ott, amikor történt, megkérdezem Gerdától és Ilditől, vagy a képzeletemre bízom. Írásban kevésbé zavar a hízagos memóriám. Van időm előbányászni az agyam zugaiban eltévet emlékeket és érzéseket. Igyekszem a nyomokból és a kuszán feltoruló emlékképekből megfejteni az életemet, ahogy annak idején rendőrként a bűnözők nyomait kutattam. Nem akarok boldogabb múltat hazudni magamnak, de talán sikerül megbékélni önmagammal. Amikor az ítélet hirdetés után a bíróságról a börtönbe szállították, György Arab szállítóban három köztörvényes bűnözővel utazott együtt. Az ajtó mellett ülő börtönőr látható élvezettel hallgatta, ahogy az erőszakos nehéz fiúk kóstolgatják, ha volt rendőrt. Na mi van, zsarukám, neked is ráléptek a faszodra? György lehajtotta a fejét, igyekezett elkerülni a szemben ülő férfiak tekintetét. Már az előzetesben megtapasztalta, milyen gyűrölet süt felé a raptársakból. Ide hozzátok a rendőrt, majd mi megbüntetjük! Kiabálták a smasszeleknek a Gyorskocsi utcában is. Az ügyeletes tiszt először arra gondolt, kicsit berakja Györgyöt közéjük, mint amikor otthon a guppikat bedobta az akváriumba a sziámi harcos halak közé, ha vele. Akkor is jót nevetette, hogy a betták leharapták a kis színes halak farkát és fejét, és csapkodott a vízben a fejetlen farkatlan törzsük. Ez a rohadék rendőr is megérdemelni mert bemocskolta a szakma becsületét. De aztán megrettent az ötletétől, mert ha kártesznek benne, a végén még ő ütheti meg a bokáját. A börtönben úgy is megkapja a magáét a többi rabtól, nyugtatta magát vigyorogva. Na mi van? Szóba se állsz velünk, baszki? Szólt oda a másik rab, és György felé köpött. György úgy tett, mintha nem hallotta volna, az őr is mosolyogva elfordította a fejét, mint aki szabad kezet ad a cukkolásnak. És akkor az alacsony homlokú, tagba rab, a megalázottságtól reszkető szájjal fölpattant az ülésről, odaugrott Györgyhöz, és az összebilincselt kezeivel széles lendítéssel felé sújtott. Ez se hallod, bazd meg! Az acélbilincs Györgyöt a halántékán érte, és ő némán zuhant a rabszállító padlójára. Megőrült! Ugrott fel az őr, oda a férfinak a gumibottal, és figyelmeztetésül kikapcsolta a pisztolytáskáját. Mi a kurva anyját csinál maga barom? Ordította, és a gumibotjával kocogtatni kezdte a sofőr kabinablakát, hogy jelezze a kollégáinak. A rabszállító csikorogva fékezett. A sofőr és a kísérő feltépte az ajtót, döbbenten meredtek a földön mozdulatlanul heverő györgyre. Ez a fasz leütötte, közölte tömören a lényeget a BV tiszt helyettes, és a kise ilyet rabra mutatott, aki feltehetőleg maga sem számított rá, hogy ilyen sikeres lesz az ütésre. Megpróbálták Györgyöt élezgetni, közben kihívták a mentőket, akik az újraélesztés és rövid tanakodás után úgy döntöttek, a börtön helyett inkább a rabkórházba szállítják. Ott ért magához. A rácsos ablakkal védett intenzív kórházi szoba öt ágya üresen állt. A hatodikon feküdt György, az ágylábánál pedig a börtönorvos mellett állva. Márkus Márkus várta némán, míg a doktor szólongatására a barátja lassan kinyitja a szemét és ráemeli zavaros tekintetét. Az ezredes úr honnan ismeri az elítéltet? érdeklődött Mengele ahogy a rabok az orvost egymás közt emlegették. De Márkus szúrós pillantásától azonnal elment a kedve a további kíváncsiskodástól. Értettem, mondta megszeppenve. Magunkra hagyna, doktor úr, kérdezte az ezredes olyan hangsúlyjal, ami inkább hangzott parancsnak, mint kérésnek. Természetesen, ahogy az ezredes úr parancsolja. az ajtó előtt áll az őr, ha bármire szüksége lenne, kérem, szóljon. Felelt az orvos, és sértődötten kiment a korteremből. Amikor kettesben maradtak Márkussal, egy ideig csöndben nézték egymást. Aztán György halkan, fátyolos hangon megszólalt. Figyelmeztethettél volna. Mire? kérdezte Márkus. Hogy dolgozol rám. Tévedsz, nem dolgoztam rád. Én is meglepődtem, amikor a profilból rájöttem, hogy te vagy az fúrós. Pedig, pedig egy ideje úgy éreztem. Az nem én voltam, hanem a lelki ismereted. Ha megkérdeztél volna légy -e betűrő, figyelmeztettelek volna, hogy ez baromság. Utána már mit tehettem volna? A barátom voltál. Most is a barátom vagy. Azért vagyok itt. Azonnal jöttem, amint megtudtam, mi történt. Mostantól vigyázni fognak rá, hogy ne bánthassanak, de a bűncselekményekért büntetés jár. A barátaimnak is. Egy behúzott nyakú adócsaló kiskereskedővel, egy nagy hangú szélhámossal és egy fű terjesztésért elítélt depressziós egyetemista kerültem egy zárkába. Nem volt baj velük, nem voltak erőszakosak. Csak a szélhámos volt kisé fárasztó, mert emberbaráti kötelességének érezte, hogy az erőltetett vicceivel jobb kedvre a búskomorságba zuhant diákot. Mindent egybevetve azonban valamennyien úgy fogtuk fel a helyzetet, hogy ha már egyszer így alakult, igyekezünk valahogy elviselni a ránk éveket. A félelmeim csak akkor kezdődtek, amikor a közös sétára kísértek minket. Láttam, hogy a rabok gyűrölettel méregetnek, Vártam, mikor kötnek belém. Feltűnt, hogy két nagy darab kigyúrt rab a szemes sarkából mindig engem néz, és ha hát talált az egyik, a másik, mintha csak beszélgetnének vele szemben állva folyton engem figyelt. Márkus ígéretében bízva igyekeztem az őrök közelében tartózkodni, hogy szükség esetén megvédjenek. A fürdőbe azonban nem jöttek utánunk a smasszerek. A bejárat előtt dumáltak, míg még hetente egyszer a koszlott szürke betonteknőben igyekeztünk megszabadulni a bűztől. Két-három embernek jutott egy zuhanyrózsa. Időbe tellett, míg hozzászoktam a mesztelen férfiseggekhez, lógó hintagokhoz, ízléstelen poénokhoz és a félkomoly vagy komoly fogdosáshoz. Ha láttam, hogy valaki a többiekre rá se hederítve a zuhany alatt maszturbál, elfordultam. Az erőszakhoz azonban sosem tudtam hozzászokni, pedig a leszámolások is többnyire itt a fürdőben történtek, ahol az ember a legkiszolgáltatottabb, a legvédtelenebb. Amikor az első fürdés alkalmával az engem is szemmel tartó két gorilla lefogott egy sírva rukkapáló srácot, a fejét a betonfalhoz szorítva szétfeszítették a farpofáit, aztán állítólag büntetésből egy harmadik rab megerőszakolta, kirohantam a fürdőből. És a tehetetlenségtől és a félelemtől zokogó görcsöt kaptam. Ilyetten láttam, hogy a következő fürdésnél a két tetovált óriás most az én közelemben ólálkodik. Tudtam, hogy ha itt megütnek, biztos szétverem a fejem a betonon. És senki sem lesz a rabok között, aki ne azt állítaná, hogy magam csúsztam el. És úgy éreztem, a nemi erőszakhoz képest ez még a jobbik változat. Átmentem egy másik zuhanyhoz de a oda is követtek. Aztán inkább a a fürdést, magam elé kaptam a törölközőmet, és igyekeztem gyorsan kislisszolni az zuhanyzóból. De a két férfi utánam jött, és elém állt. Látjuk, be vagy szarva, mondta az egyik. Nyugi, nem bántunk. Azért figyelünk, hogy megvédjünk. Komolyan? De miért? Hadd hát nem szerelemből elhiheted. A börtön parancsnok utasítására? A két pasas úgy bámult rám, mint két elkápráztatott óriás csecsemő, akik új játékot kaptak a rácsos ágyuk fölé. Látszott rajtuk, azon töprengenek valóban ilyen pompás humorom van-e. De miután leesett nekik a tantusz, hogy komolyan hittem, amit mondtam, úgy kezdtek röhögni, hogy akarattal se tudtam volna olyan tréfásat mondani, ami így megnevetteti őket. <gül> – Még hogy a védenek meg? Hát kitől tudnának ők megvédeni, ha valaki meg akarna bűntetni, tesó? Téged a matyók hímeztek? – kérdezték a röhögéstől foldokolva. – A király megüzente, hogyha bajod esik, letépik a tökünket. pedig a király nem szokott réfálni. Ha ő azt mondja, letépik, akkor biztos lehet benne, hogy letépik. – Valamit nagyon tudhatsz, kisaver. Vagy nagyon fontos komád lehet az alvilágba, ha a király a védelmébe vett, mert a királynak még a miniszterelnök is a tenyeréből eszik. Amikor a következő beszélőn Márkusnak elmesélte, mi történt, nem lepődött meg. Csöndben mosolygott. Drága ecseim, nagy fiú vagy már. Tudhatnád, hogy a bibliai tanítással ellentétben az ember nem porból lett, hanem geciből és mint hogy sokan azok is maradnak, ennek megfelelően kell bánni velük. Márkus Márkus közbejárására György a börtönben visszatérhetett eredeti álmához a fotózáshoz, bár kicsit másként, mint annak idején képzelte. A bűnügyi fotózásban és a nyomrögzítésben az egyik legjobb hazai szakembert köszönhetjük szerény hajlékunkban, mutatta be a kollégáinak a börtön parancsnok. Csak páncélszekrény közelébe ne engedjétek, mert az a gyengéje, tette hozzá vigyorogva. György, hogy rokon ébresztem maga iránt, kinyában velük nevetgélt. Kinevette saját magát. Egyébként szerencséje volt. Épp a fegyházba kerülésekor üresedett meg a börtön fotós helye. Az elődje egy sikasztásért elítélt könyvelő és amatőr fényképész, Felakasztotta magát a fotólaborban, mert megtudta, hogy még ő a börtönben csücsült, a felesége összeállt a legjobb barátjával. Szokványos történet, ahogy az önakasztás ritka az elítéltek között, bár az öngyilkossági kísérletek többnyire ügyetlen próbálkozások maradnak, és a csupán elkeseredett segélykiáltásnak szánják, hát ha a bűnös asszony észhez tér, amikor megtudja. Minden ritka az olyan precízen kidolgozott önpusztítás, mint ahogy György elődje végzett magával. Úgyhogy valahányszor belépett a vegyszerillatú ablaktalan helyiségbe, rátapadta tekintete a rosdás fűtés csőre, amiről félre nyakkal, maga alá húgyozva, hatalmas vértócsa fölött lógott a szerencsétlen, amikor megtalálták. Mert mielőtt a filmek szárítására használt kötéllel a nyakán leugrott az asztalról, a fotópapír borítékok felnyitására szolgáló snitszerrel mindkét csuklóján az ütőerét is felvágta. Nem tréfált a pasas. Biztosra ment. A börtönfotós munkája amúgy nem túl kreatív. A bevonuló elítéltekről készít befogadási fotókat. Új vesz, fényképez a hivatalos eseményeken. Viszont egy ilyen túzsófolt zárt helyen, ahol nem csak a szabadság hiányzik, hanem legalább olyan kínzó az intimitás hiánya, ahol még a wc se kakálhatsz egyedül, az zuhanyozóban és a zárkában és az zuhanyozóban is az hűrkészik, mikor maszturbálsz, kincset ér a fotós birodalma. A laborban végre nem kell tartanod a kíváncsiskodó vagy fenyegető pillantásoktól. A munkára hivatkozva bármikor megbújhatsz, olvashatsz, aludhatsz, Sőt, mint az előtt példája mutatta, akár fel is kötheted magad. A tragikus történet sokáig nyomoztotta Györgyöt, amolyan baljós jelnek tekintette. Titkom mindig hit abban, hogy egy hely szelleme meghatározza az ott élők sorsát. Ezt érezte akkor is, amikor annak idején az apja a domboldalról megmutatta a tanyát. Az első évben anyánk egyszer-kétszer még bejött hozzám beszélőre de később a betegségére hivatkozva elmaradt. Mi is ért néha Kaliforniából, apám azonban egyszer sem látogatott meg. Hallani se akart rólam. Akkor se találkoztunk, amikor kimenőt kaptam, hogy börtönőri kísérettel elbúcsúzhassak az anyámtól. Három évet letöltöttem már, amikor egy nap közölték velem, hogy az anyám a halálám van, és meglátogathatom a kórházban. A kimenőt az anyán kérésére Gerda kérvényezte, és a börtönparancsnok emberségből vagy Márkusra való tekintettel belement. Anyám a cirrózistól besárgolt, kiütéses bőrrel lesományodva feküdt a kórházi ágyon, csak felpuffadt hasa nyomta ki a takarót. Az alkohol derekasan elbánta májával. Az engem kísérő börtönőr rendes volt. Mielőtt a kortenem léptem, levette rólam a bilincset. Magunkra hagyott anyámmal. Ő meg addig kint várakozott az ajtó előtt a folyosón. Anyám szobatársai először gyanakodva méregettek, pedig a börtönparancsnok azt is megengedte, hogy civilbe jöjjek. De végül győzött bennük a jól neveltség, és csak a szemük sarkából lopva pillantottak felénk néha. Hagytak minket anyámmal sugdolózni. Jól nézel ki, kisfiam? Kezdte anyám csöndesen, miután alaposan szemügyre vett. Hát, jól kinézek. Feleltem az elcsépelt tréfával. Anyám fáradtan elmosolyodott. Hát, én is voltam már jobb bőrben, kisfiam. Hosszasan faggatott, hogy megy a sorom a börtönben, milyen a koszt, vannak-e barátaim. Épp úgy, mint iskoláskoromban. Bárhová sodort engem az élet, az egyik első kérdésem mindig az volt, na és milyen volt a koszt? Én meg a fájdalmairól kérdeztem. Az orvosok, az ápolónők és a szobatársak viselkedéséről. Mi másról lehetne beszélgetni a kórházban? Talán még a kosztról. Anyám türelmetlennek tűnt. Félre-félre nézett, mint aki bizonytalan, valami kapaszkodót keres, mint aki készül valamire. Nyilván a halálról akar beszélgetni velem, gondoltam, csak nem tudja, hogyan vágjon bele. A témát eddig kínosan kerültük. Noha mindkettőnk számára világos volt, hogy ezek a búcsú percei, de hát mit lehet a halálról beszélgetni egy haldoklóval? Hogy tudnék bíztatni vagy megnyugtatni bárkit arról, amiről neki előbb lesznek ismeretei, mint nekem? Már a halál nem egy mindent magába szippantó hatalmas fekete lyuk, és egyben az újjászületés forrása, egy giga feketejük vagina, ahogy én képzeltem. A helyszínelések során, amikor az életvédelmi csoporthoz voltam beosztva, sok halottat láttam. Eleinte megrázott, de aztán a munka részévé vált. Darab-darab, mármint munkadarab mondogattuk egymás között kivéve az egyik kollégámat, akit fel kellett menteni a halálesetek helyszínelése alól, mert vadidegenek halála láttán is olyan hisztérikus zokogásba tört ki, mintha az anyját csiratta volna. Én lassanként hozzászoktam a hullákhoz. És talán durván hangzik, de egy idő után már egy kismacska szenvedése is jobban megviselt, mint az ismeretlen halott emberé. Tudom, persze, hogy a halál jelentőségének ilyesfajta lekicsinylése és csupán a hárítás, a halálfélelemtől való menekülés egyik formája. Noha ha már gyerekkoromban többször megpróbáltam elképzelni, hogyan fogadnám, ha meghalna az anyám, a gondolatot végül mindig elhesegettem magamtól. Most, hogy mindez karnyújtásnyira került tőlem, mégis elképzelhetetlennek, megemészthetetlennek tűnt. Talán először vágott igazán mell a halál. Anyám nagy lélegzetet vett. Tudod, Gyurikám, nem csak azért kértem, hogy láthassalak, hogy elbúcsúzzak tőled, mondta kis szünet után. Hanem mert van egy titkom, amit régóta szerettem volna megosztani veled, de képtelen voltam rá. Úgy tűnik, most már nem halaszthatom tovább. Nem akarok ennélkül elmenni. Kérdőn néztem anyám fonnyat citromként összezsugorodott arcára. – Hogy vágjak bele? – kérdezte magától tanács talanul, és sírva fakadt. – A mindegy, kimondom. Apád nem tudja, de valójában ő az apád. – Dadokta végül. – Hogy mi van? Nem értem. – Ő, ő a biológiai apád. – De hát örökbe fogadtatok, nem? Apám is ezt mesélte. Anyám sírása fuldokló köhögésbe fordult. Egész teste rászkódott. Mindenki oda nézett, én a kezét simogatva sokáig nyugtattam. Aztán, amikor kicsit megnyugodott, hüppögve folytatta. Amikor Milán megtudta, hogy a sikertelen próbálkozások után apáddal úgy döntöttünk, örökbe fogadunk egy babát, titokban megírta nekem, hogy a forradalom után apádnak a szeretőjétől született egy fia, aki állami gondozásba került. Elhatároztam, megkereslek, legalább az apát igazi lesz. Addig nyomoztam utánat, amíg megtaláltalak. És végül anélkül, hogy apát tisztában lett volna vele, te az ő fia vagy, téged fogadtunk örökbe. El akartam mondani neki, de húztam az időt, mert tudod, milyen konokusz ajkózta mindig, hogy így az erkölcs, meg úgy a család és hogy a mi családunkban a házastársi hűség erkölcsi parancs. Telt múlt az idő, és nem mertem szembesíteni a hazugságaival, mert tudtam sosem bocsátaná meg nekem. Hirtelen azt se tudtam, hogy most örülnöm vagy bánkódnom kellene, mert legalább van édesapám. De annak az embernek vagyok a vérszerinti fia, aki sosem fogadott el aki mindig megalázott. És akkor most már abban sem reménykedhetek, hogy egy nap rátalálok az igazira, aki esetleg jobb ember, mint ő. Azért jó kis bosszú lenne, gondoltam, az apám szemébe vágni, hogy a valódi fia vagyok. A gének, ugye, apám? Hallottam ám az ajtón át, miket mondtál rólam gyerekkoromban. Nem akarom, hogy ő legyen az apám, sóhajtottam elkeseredve. Amikor szükségem lett volna rá, nem volt az. Most meg már minek? Ez is milyen színű dolog volt tőle. Ne mondj ilyet, kisfiam. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. pár nem rossz ember. Bizonygatta anyám szinte könyörgőn. Csak szegény sok csalódás érte az életben. És azt gondolta, akkor lesztek életre valók, ha érzelmek nélkül neveltiteket, ha megtanultak küzdeni. Ő se kapott elég szeretet gyerekkorában. Tudod, a mamája meghalt, amikor ő született. Az apja pedig rajta verte le az anyja halálát. Aztán meg ugye 56. Sokat bántották. És ezért kell nekünk szenvedni mellette. Mit tehetünk mi az ő traumáiról? Felnőtt, intelligens ember feldolgozhatta volna. Mit művelt veled is? Anyám hallgatott. Én is azt hittem, hogy nem szeret mert olyan ridegen és lekezelőn bánt velem mindig. Felelt aztán csöndesen. Most meg azt se tudja, miként tegye jóvá. Csak látnád, milyen kedves velem. Minden nap bent van nálam a kórházban. Ebédet hoz, aggódva ül az ágyam szélén, és a kezemet fogva, sírva mondogatja, mennyire szeret. Nem ismernél rá. Igyekeztem anyám szemében nézni került -e a tekintetemet. Apám valóban most döbbent volna rá, hogy képes szeretni, most, amikor szembesült azzal, hogy elveszíti az anyánkat. Vagy az egészből egy szó sem igaz, anyánk magának hazudik, mert szeretné, ha így lenne. Vagy nekem hazudik, hogy megbocsássak az öregnek. Talán azt is csak kitalálta, hogy ő az apám. A konfabuláció sosem volt tőle. Megjegyzem tőlem sem, ezt mindkettőnknél amolyan művészi hajlamnak tekintettem. És ki volt az anyám? Milán azt mesélte, hogy egy kis ápolónő a kórházból. Fiatal volt, alig 18 éves, nem fértél bele az életébe. Ha megkérdezed Milánt, ő biztosan elmeséli, hogyan történt pontosan.